Так, скажімо, одного разу до нас у хату вбіг сорокалітній чоловік доволі інтелігентного вигляду і буквально зарепетував. «Пане Руденко, рятуйте заради Христа. Я ось уже зо дві години витратив, аби відірватися від переслідувачів. Ні, ви не думаєте, що я за собою хвоста привів. Зараз я чистий, саме тому і наважився прийти до вас». «У мене каса товариства імені Грушевського на кілька тисяч облігацій трипроцентної позики. Ви ж знаєте, що їх легко обміняти на гроші. Прийміть на сховок. Зрештою можете використовувати для потреб групи. У нас мета спільна – визволення України від москалів». Пригадую в роті цього чоловіка, доволі вродливого, зблизкував золотий зуб. «М'які риси обличчя – добра українська мова». В руках у нього була шкіряна тека, він весь час намагався всунути її мені. Я дістав із буфета пляшку горілки, Раїса подала всяку таку закуску, ми випили, і ось тоді, коли він уже був певен, що справа зроблена, я поклавши руку йому на коліно, по-дружньому заговорив, ви мені сподобались, розумна і приємна людина, але вас підвели бездарні інструктори, якби в Києві справді існувало товариство імені Грушевського. Невже б ми цього не знали? «Я вам не раджу надалі виконувати службу сексота. Це дуже погана служба. Поки що ви без перешкод доїдете до міста. А якщо вас знову десь тут побачать наші хлопці, ну, ви розумієте. А взагалі я вам симпатизую». Я бачив, як ніяковів, і наливався кров'ю мій співбесідник. На обличчі спершу заблукала дурнувата посмішка, а відтак воно перекосилося від страху. «Дякую, Миколу Даниловичу, повік не забуду, можна йти?» «Ідіть». «Але більше не попадайтеся!» Інтелігента ніби корова язиком злизала. Замить його вже не було в хаті. А Раїсу це розважало. «Їй бо розкішний детективний роман», – сміялася вона. «Я ніколи так весело не жила». Але ці розваги тривали недовго. 5 лютого 1977 року ми зібралися з'їздити в Лаврівку. занедужала Параска Макарівна мати Раїси. Автобусом доїхали до автовокзалу, а відтак тролейбусом до пам'ятника Хмельницькому. У Рильському провулку жили наші приятелі. До них належало зайти поліки. Та тільки зійшли з тролейбуса недалеко від Софії, як до нас підійшло двоє чоловіків. Капітан міліції та приземкувати років 50 в цивільному. Власне, вони підійшли до мене, а Раїса стояла трохи осторонь. Капітан міліції оголосив, ми уповноважені вас затримати. Відразу ж заломив мені руки назад, готуючись, мабуть, надіти наручники, але чоловіку цивільному його зупинив не варто застосовувати силу. Спробуємо домовитись по доброму. Показав мені посвідчення помічника прокурора Донецької області і ордер на моє затримання. В ордері був дозвіл на персональний обшук під час затримання. Але тут, на площі, вони обшукувати мене не стали. Підвели до авто халабуди і капітан наказав заходьте в машину. Я й не помітив, як поруч мене опинилася Раїса. Стривайте, поясніть, що це означає. Я дружина Миколи Даниловича. Пізніше про все довідаєтесь, непривітно буркнув капітан. Але пом прокурора заговорив лагідніше. Ми маємо намір заїхати до вас у гості. Там про все і поговоримо, отож якщо ваша ласка, сідайте в машину. За хвилину ми з Раїсою опинилися в робочому кабінеті якогось поважного начальника. Кабінеті на колесах. Письмовий стіл, привинтені до підлоги стільці, вікна запнуті білими фіранками. Машина відразу ж рушила. «Ми їдемо в кончу заспу?» – запитав я помпрокурора. «Так», – потвердив він, – «ми повинні побувати у вас вдома». Капітан, не помічаючи з мого боку жодного натяку на спротив, також подобрішав і встав у жартома. «Трапляється, коли й непроханих гостей доводиться приймати. Це вже стало для нас звичним, насторожено обізвалася Раїса. Знову обшук. Господарі кабінету на колесах промовчали. А до чого тут Донецька область? після тривалої паузи, запитав я. Пояснимо вдома, офіційним тоном відповів пом прокурора. Коли наблизилися до нашого будинку, я, відхиливши фіранку, побачив у квітнику під балконом міліціонера. На ще одного. Ясно, будинок оточено міліцією. Це щось нове. Як видно, обшуком справа не закінчиться, але про арешт думати не хотілося. На те були поважні причини. Адже ж після Гельсінської наради, документи якої з великою помпою пропагувалися в СРСР, загальна декларація прав людини набрала в нас чинності закону ухвалених на нараді угодах, сказано «Все внутрішнє законодавство країн учасниць має ґрунтуватися на цій декларації».